Зі стану глибокої медитації його вивів легкий поворот дверної ручки. Чоловік розплющив одне око, але не поворухнувся. Темрява робила його непомітним. Двері нечутно прочинилися. У них увійшов хтось із ядучим шлейфом запахів сінного ринку. Ця друга тінь була менша і спритніша за іншу. Перші ж кроки побитому склу змусили її нашорушитися. Тінь вхопила перше, що трапилося під руку, а був це самовар, що лежав у безладі на підлозі, як і багато інших речей, і нумо драла. дала би драла, якби її цю надто ароматизовану пахощами міського базару тінь не зупинив спокійний голос, що несподівано пролунав з темного кутка. Поцупив, поділись з ближнім. Тінь завмерла, як стояла, спиною до нічного голосу. З її рук з неймовірним дзвоном випав самовар. Причекавши кілька секунд, тінь, повернулася фасадом до витоку страшного голосу і напружено вдивлялася в куток. Там чиркнув і загорівся сірник, шваркнула папіроска, освітлюючи ніс верхнього губу нічного незнайомця. Мисливець за самоваром напружено думав, чи варто втекти адже з таким же успіхом, як сірник, міг клацнути і курок револьвера, вирішив – не варто. Далі той, хто сидів у кутку, зняв свої довгі ноги з ящика і з гуркотом посунув його до нещасного злодюжки. «Сідай, поговоримо!» Той покірно присів на самий краєчок, Вивернувши ноги в обрізаних чоботах носаками до дверей, аби в разі чого таки чкурнути, завів печально собачу пісню, дотримуючись двох нот. Я, дядечку, тільки пошакали ти зайшов святий істинний хрест і осенив себе широким щедрим жестом, щоб мене «Роздуло через чотири кромисла, щоб мені геєна вогняна язик в узлом зав'язала. Відпустите, дядечко, богом клянуся!» Страшний чоловік випустив йому в обличчя довгу цівку диму, котрий з переліку так і скрутився бубликом біля його носа. «Пошакали ти?» Це святе, — зауважив з розумінням. — А от хто тут похазийновав до тебе? Можеш сказати? Злодюжка якось хвилю сидів роззявленим ротом, вдивляючись у темряву і спалах його від папіроски. Потім цей рот поволі витягнувся Вдовгу улесливу посмішку навіть картузас цягнув з ними тої шевелюри. «Олексій Богданович? Пан Крапка? Отець наш Небесний! Простіть, Христа ради! Не признав одразу. Ми ж вас знаєте, як шануємо? Один ви у нас і лишилися». Справедливий. Як ви мить колома від суду неправедного відмазали, та ми за вас, та я, я. Що ти? кивнув з презирством. Ти голота дрібна, спец по самоварах. Ти мені ось що скажи хто майстерню бомбив? Падлянки не роблю. «Скажу, як є. Зуб даю, не знаю. Але якщо не кажете, пощу свист, дізнаюся. Вам самолічно доповів. Це мені за честь».